سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياه بتكو الله، فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمة من أهلهن رحمت الله سبحانه وتعالى. في دهال سبعة حديث riwayat daripada Abi Bakrah Lufail bin Al Harith radhiyallahu anhu Anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala In zaman qad istadara kayhaid ajihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh السنه 12 شهرا منها اربعه الحروف ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجة والمحرر ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلى فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذل الحجة؟ قلنا بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس البلدة الحرام قلنا بلد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ شاهد الغائب وَلَعَلَّ بَعْضًا مَّن يُبَلِّغُهُ أَن يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مِّمَّن سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَا حَبَلَّغْتُ أَلَا حَبَّلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللهُمَّ اشْهَد أَوْ كَمَا قَالَ مُتَفَقَّن عَلَيْهِ Seorang sahabat Nabi Nama dia Nufair bin Harith, Radiyallahu anhu Ataupun dia lebih dikenai dengan nama Abi Bakrah Dia menceritakan Kata dia Nabi SAW bersabda Sabda Nabi sesungguhnya masa Sentiasa berputar Sejak daripada hari Allah mencipta langit dan bumi. Nabi kata, Sejak daripada hari Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Maka sejak daripada hari itu, masa ni duduk berjalan. As-sanatu isna asyarat syahara. Nabi kata dalam setahun, dua belas bulan sejuk daripada Allah jadikan langit Allah jadikan bumi sampai ke hari ini sampai kiamat masa dok berjalan setahun ada dua belas bulan begitu Minha haa arba'atun huru <tuh> daripada dua belas bulan ni daripada Muharram sampai lah Zulhijjah dalam dua belas bulan ni Nabi kata minha haa arba'atun huru <tuh> <tuh> ada empat bulan bulan itu dinamakan bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan suci salatun mutawaliyat tiga bulan haram berturut-turut iaitu zulqa'dah zulhijjah dan muharram. tiga bulan ini berturut-turut zulqa'dah bulan sebelah zulhijjah bulan dua belas dan muharram bulan satu Tiga bulan haram ni Allah letak dia betul-betul. Warrajab mudhar allazi baina jumada wa sya'bad dan satu lagi bulan haram ialah bulan rajab. Ni bulan kat kita duklah ni Dia dipanggil bulan haram. Yang bulan bulan rajab ini disebut oleh Nabi dalam hadis ni sebagai rajab sebagai rajab mudhar. Bulan Rejab, Mudar. Mudar ni nama satu bani, satu suku Arab. Yang suku ni dia suka bulan Rejab lebih daripada bulan lain. Bagi bani Mudar, bagi mereka bulan Rejab ni special sangat. Maka dalam bulan Rejab ni mereka akan buat segala. Mereka akan lipat ganda, akan kebaikan mereka. Sehingga kan Nabi SAW sebut Rajab Mudar kerana nak ambil sempena orang-orang mobar ini yang terlampau sangat suka kepada bulan rejab ya, betul jaga baik ini kalender Islam ini taqwim ini kalender Islam ramai orang Islam hari ini dia tak, tak tahu kalender Islam kembali <tum> malam ni pegang anak tuan-tuan sekolah mendengar sekarang, suruh dia bilang bulan-bulan Islam daripada Muharram sampai Zulhijjah suruh dia bilang dia mengaku dana habis semua dia setak Muharram. Lepas tu dia kata, Tidam bapa dia duduk main lagu Dia ketahuan Hak mana bulan, hak mana apa. Punya berjaya-nya orang Kristian mempopularkan kalender dia. Sehingga kalender Islam ni hilang daripada perkiraan orang Islam. Kita tak sedang ni. Yang ni benda ni dia jadi secara halus. Secara halus. Maka dipendamkan kalender Hijrah ini Dia angkat kalender Masih. Dan-dan kita tanya orang Islam hari ni Kita tanya hari ni berapa hari bulan Dia jawab 18 Kita tanya dia Kita jumpa dia tengah jalan kan, Jumpa dia di pekankan Jumpa di pejabatkan Kita tanya apa hari bulan Automatic dia jawab 18 18 September Dia tak jawab 11 11 rejak Hari ni 11 11 rejak Dia tak jawab Kepala dia dah set dah Kalender Masyahi dan tak ada dalam kepala dia kalender Islam marah bukan tak marah dekat orang-orang apa nama masyahi dekat orang-orang nasara, orang kristian ini bukan kita tak marah kita marah dekat Josh Bush ni kita marah habis. dekat suku syakad dia dalam-dalam tu marah tu kita pakai adik pasuk demikianlah berjaya yang musuh di dalam memprogramkan pemikiran orang Islam hari ini begitu Nabi salallahu alaihi wasalam sebut bulan rejab ni dengan nama rejab mubar. kerana suku mudar mereka sangat memuliakan bulan rejab bulan rejab ni Nabi kata al baina jumadai wa sya'bad bulan rejab ni dia duduk di antara jamadil awal jamadil akhir dan juga sya'bad jamadil awal lepas tu jamadil akhir lepas tu rejab lepas tu sya'bad Maka kedudukan Rejab ini adalah di antara dua Jumadai ini dengan bulan Syaaban. Dia duduk ada di tengah. Lepas Nabi kata macam tu, Nabi kata ayyu syahril hadza. Nabi terus beralih dekat sahabat-sahabat ni Nabi kata, ayyu syahril hadza? La'ni bulan apa? Nabi tanya. "Qulna jawab sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam." Sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu. Bukan sahabat tak tahu kata bulan tu bulan. Zulhijjah ni masa Nabi tanya ni masa bulan Zulhijjah. Bukan sahabat tak tahu kata Allah ni duduk dalam bulan Zulhijjah. Tapi sebagai hormat sahabat kepada Nabi. Bila Nabi tanya, mereka tak mendukului Nabi dalam memberi jawapan. Mereka kata Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu. Pasti soalan tu tak patut tanya. Soalan macam tu tak patut tanya. Sebab soalan macam tu semua orang pun tahu. Dia terlampau common. Benda yang common, Benda yang semua orang tahu. Kata hari ini hari Pak tahu. Orang tahu hari ini hari Rabu. Tak payah tanya. Takkan Nabi tak tahu hari ini hari apa? Takkan Nabi tak tahu hari ini bulan apa? Tapi bila Nabi tanya soalan yang terlampau mudah ini. Mesti ada benda. Di sebalik soalan itu. Maka lebih baik sahabat tahu sejawab. Biar Nabi bagi jawapan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ayyu syahrin hadza eh lani bulan apa Sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasul lebih tahu bulan apa la ni Fa hatta dhannanna annahu Lepas pada sahabat kata kami tak tahu Allah dan rasul lebih tahu nabi dia Fasa kata, Nabi diam, Nabi sengap Hatta zananna annahu sayusamihi bi ghairizmi Sehinggakan kami duduk sangka Nabi diam tu kerana Nabi duduk fikir nak buh nama lain pada bulan tu Nabi sengap lepas, lepas dia tanya, la ni bulan apa? Sahabat kata tak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu Lepas tu Nabi sengap Nabi sengap ni menyebabkan sahabat duduk sangka Kut-kut Nabi duduk fikir nak buh nama lain bagi bulan tu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Nabi kata alaysa zalhijjah Nabi kata bukankah bulan ni bulan Zulhijjah Kami قلنا بلا barulah sahabat kata betul memanglah bulan Zulhijjah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya ayyu baladin hadha Nabi kata ni lah ni, ni kita duduk di negeri mana Nampak Soalan yang tak patut tanya. Nabi tanya soalan tu dekat sahabat dia. Nabi kata, ayu Eh, kita ni duduk atas negeri apa ni? Lah ni kita duduk di mana? Kita duduk dalam negeri apa? Jawab sahabat Allah warasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu jawapan apa tepatnya apa. Fasakata hatta zananna annaku sayusammihi bizairismi lepas sahabat jawab macam tu nabi diam nabi diam ni sampai sahabat kata kok nabi duk fikir kok nak bubuh nama lain bagi bagi negeri ni Tak lama selepas nabi diam qala nabi kata alaisan baladatul haram nabi kata bukankah negeri hak kita duduklah ni ni ini negeri haram ini negeri yang suci, Mekah. Maksudnya, bukankah ini negeri haram? Bukankah ini Mekah? Kolna, bala. Sahabat kata betul. Memanglah kita duduk di atas tanah haram. Kemudian Nabi saw kata, Fa'ayyuh yamin haza. Nabi kata ni hari ni hari ia apa? Ditanya lagi sekali. Soalan yang tak patut dia tanya macam biasa juga sahabat kata wa rasuluhu Allah dengan Rasul lebih tahu jawapan tepat daripada kami semua kemudian Nabi pun diam juga Nabi tak kata apa sehingga sahabat dia ingat-ingat kot-kot Nabi nak bubuh nama lain bagi, bagi hari itu kemudian Nabi SAW kata Alaysa yauman nahri bukankah hari ini hari raya korban Nabi kata bukankah hari ini 10 Zul Hijjah hari raya haji jawab sahabat bala bahkan memang hari ini 10 Zulhijjah hari raya korban qala nabi kata fa inna dima wa amwalakum wa ahradakum alaikum haram nabi kata kunah habak ke apa beberapa benda sesungguhnya darah-darah kamu semua harta benda kamu semua dan juga marwah dan kehormatan kamu semua haram ke kamu merosakkan dia Nabi kata aku nak habak dekat ampah ni kita sama-sama kita orang Islam ni tak boleh sama-sama kita tumpah darah tak boleh kita marah macam mana pun kita sakit hati kat dia macam mana pun kita macam mana sekalipun perasaan kita dekat saudara kita yang mengucap dua kalimah syahada yang semayang lima waktu yang baca Quran yang pergi Mekah buat haji macam mana boleh kita tak berkenan tak puas hati benci dekat dia tak boleh tumpah darah dia Nabi kata dan antara sama-sama kita orang Islam ni tak boleh curi harta sama-sama kita tak boleh satu orang Islam pi harta orang Islam lain dengan cara yang tidak betul. Tak boleh Nabi kata. Dan wa'aradakum dan tak boleh orang Islam menjatuhkan maruah dan kehormatan satu orang Islam yang lain. Tak boleh. Kita tak boleh pitnah dia dengan pitnah yang tak sebenar. Kita tak boleh tuduh dia dengan tuduhan tak betul. Kita tak boleh malukan dia di depan orang ramai. Sedangkan benda yang kita kata tak betul. Tak boleh buat satu benda yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri dia. Kata Nabi Alaihi SAW... Kahrumati yaumikum hadha... Fi baladikum hadha... Fi syahrikum hadha... Haramnya kamu tumpah darah... Sedara kamu yang Islam... Haramnya kamu ambil harta benda... Kawan kamu yang sama-sama Islam... Haramnya kamu malukan dia... Kamu jatuhkan marah dia... Sedangkan kamu Islam dia Islam... Semacam mana haramnya hari kita hari ini... Hari Raya Haji ini... Seperti mana haramnya... Negeri hak kita duduk pinjak lah ni. Seperti mana haramnya bulan yang kita duduk berada lah ni. Nabi kata. Kalau kita duduk di Mekah di tanah haram, kita reti jaga pantang larang di tanah haram. Maka macam itulah kita kena reti jaga pantang larang kita sama-sama orang Islam. Kata Nabi SAW. Kata Nabi Rabbakum." fayar alukum an analikum nabi kata aku nak ingatkan hangpa lagi satu benda satu hari kamu semua akan jumpa tuhan kamu nabi kata aku nak habaq kat lagi satu benda ambil ingat benda ni elok nama kata manusia nama kata makhluk allah satu hari dia akan mati dia akan jumpa allah sewaktu kamu jumpa Allah fayasalukum an a'malikum Tuhan tanya satu aja Tuhan tanya amalan kamu apa Tuhan tak tanya harta kamu banyak mana. Tuhan tak tanya kamu di atas dunia pengaruh kamu, pengikut kamu ramai mana. Tuhan tidak tanya di atas dunia anak kamu berapa orang. Tuhan tak tanya tanah kamu, bendang kamu berapa gelung. Tuhan tak tanya tentang benda-benda ni. Tuhan nak tanya an-a'malikum. Amalan kamu atas dunia. Kamu banyak buat semayang sunat di atas dunia. Kamu rajin baca Quran di atas dunia. Kamu guna masa lapang kamu untuk berzikir ingat Allah semasa di atas dunia? Kamu jaga hubungan silatul sama-sama saudara Islam masa di atas dunia? Ada lebihan harta yang aku bagi dekat kamu? Kamu infak? Kamu sedekah pada jalan Allah? Benda ni Allah akan tanya kamu bila kamu jumpa Allah isu. Alah falah tarji'u ba'di kuffar. Nabi kata ketahuilah. Janganlah sekali-kali selepas daripada aku tak ada esok ni kamu balik menjadi kafir. Nabi kata jangan ada di kalangan kamu umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akhir zaman, jangan ada seorang pun daripada kalangan kamu selepas aku wafat, aku mati, aku tak ada esok, kamu jadi kafir balik yadribu ba'dukum riqaaba ba'dins sehingga menyebabkan kamu sama kamu Islam sama Islam boleh berperang tumpah darah sama-sama seagama ala liyuballigh ash-shahidul gha'ib nabi kata ketahuilah aku nak pesan dekat kamu tolong siapa yang dengar aku kata hari ini sampaikan kepada orang yang tak main hari ini Tolong ni haduk dengar ni tolong pi habaq dekat orang hak tak ada hari ni. Pi habaq dekat depa betapa pentingnya orang Islam jaga persaudaraan sama-sama Islam. Pi habaq dekat orang hak tak main ni betapa pentingnya kita Islam sama Islam tidak tumpah darah. Kita Islam sama Islam saling jaga menjaga maruah dan kehormatan kita. Tolong pi habaq dekat orang hak tak dengar aku cakap hari ni. Falahal, bagaikan yang dibelenggu, akan menjadi lebih kuat daripada yang mendengar. Nabi kata, mudah-mudahan orang yang disampaikan berita ini lebih paham daripada orang yang mendengar di depannya. Nabi kata mudah-mudahan ni hangpa hada dengar aku cakap ni, hangpa pi cerita dekat orang hak tak dengar aku cakap, mudah-mudahan orang hak dengar tu lebih paham daripada hangpa dengar ni. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, ala hal balagtu. Nabi kata, tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Tuhan suruh aku sampaikan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, "Ni, aku dah habaq dah apa Tuhan suruh aku habaq. Betul tak betul aku dah habaq dekat hangpa semua? Ala hal ballaqtu, betul tak betul aku dah habaq kat semua?" Nabi tanya. "Qulna na'am," jawab sahabat-sahabat, "Ya, kamu dah bagi tahu kami tentang benda ni, kami akan bagi tahu orang yang tak dengar benda ni pada hari ni." kal nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bersabda Allahumma syhad ya Allah saksikanlah aku dah bagi tahu benda yang kamu suruh aku bagi tahu hadis itu hadis sahih muttafaqun alaihi sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ha, ayo quran dengan hadis nabi ini dia nak suruh kita jadi baik Ha, kalau kita duduk dengar ayat Quran hari-hari, kita duduk dengar hadis Nabi hari-hari, tak patut kita tak jadi orang baik. Tak patut. Hari-hari kita dengar ayat Quran, hari-hari kita dengar hadis Nabi, hari-hari kita nak buat perbuatan yang dilarang oleh Quran dan hadis Nabi. Sangat tidak patut. Quran, dia mengajak kita suruh jadi manusia yang memahami ilmu dan beramal dengan ilmu. Quran sekali-kali tidak mahu Manusia yang belajar dia Manusia itu jadi sesat daripada jalan kebenaran Mudah-mudahan apa yang kita baca tu Memberi satu pengajaran kepada kita semua Allah. Kita menggunakan Baharul Madi Jilid 17 Muka surat 86 Muka surat lapan puluh enam Bab maja'a Fis-salat Alain Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Iaitu pak yang datang pada Menyatakan hadis Yang membicarakan selawat Ke atas Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Malah ni dia nak tengok Satu tajuk ringan nah, Tajuk yang ringan Iaitu tajuk Kita orang Islam Disuruh kita ni Memperbanyakkan selawat Pada Nabi Tuan-tuan Tanda kita sayang Nabi Apa dia? Dia antaranya selawat Nabi Tanda kita sayang Nabi Dan tanda kita sayang Nabi apa dia? Kita cuba sedaya upaya buat sunnah Nabi Kita tahu Nabi suka apa Kita cuba buat apa yang Nabi suka Supaya kita jadi orang yang suka apa yang Nabi buat Bermakna kita suka Nabi Itu tanda kita sayang Nabi Salallahu alaihi Wasallam. Ketahuilah saudaraku Selawat Nabi itu ialah mendoakan keadaan Nabi Oh, Yang kata selawat ni Mendoakan keadaan Nabi Maka doanya itu ada banyak macam yang telah dikumpulkan oleh ulama daripada Nabi SAW di dalam beberapa kitab orang-orang yang dahulu dan orang-orang sekarang. Jadi ada banyak cara kita nak doa ke Nabi. Maka selawat Nabi itu satu amal yang besar paedah bagi orang yang mengamalkan dengan sentiasanya. Orang yang mulutnya sentiasa disebut Allahumma salli alam Muhammad. Orang yang macam ni besar paedah akan dapat dia mulut setiasa sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ataupun bila dia dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dia sebut sallallahu alaihi wa sallam itu selawat kepada nabi. kata dia kerana beberapa banyak kelebihan disebutkan dalam beberapa, beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ada banyaklah kelebihan yang disebut dalam hadis. Satu daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia an Ubay ibn Ka bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulul lain diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis 2/3 malam maka bangun Nabi ...menjagakan orang yang lalai daripada bersedia dengan bekai akhirat. Yang kata Nabi SAW ni, yang kata Nabi ni dia tak pernah tidur. Dia tak pernah tidur daripada lepas Aisyah tidur sampai masuk waktu subuh. Tak. Sebaliknya yang kata Nabi SAW ni dia tidur, dia mesti bangkit sebelum sepertiga waktu sebelum subuh. Dia tidur sampai dua per malam. Sampai pukul empat, pukul lima pagi macam tu, pukul empat setengah macam tu dia akan bangkit. Nabi bangkit ni bukan bangkit-bangkit pergi -bangkit semayang seorang dia. Sebaliknya Nabi SAW bila bangkit dia pergi gerak orang hadut tidur. Suruh orang pun bangkit sama. Itu dia. Tak bolehlah kita kata pagi-pagi. Oh pergi pasang Quran lah. Perkacau orang. Da. Nabi dulu pun pergi kacau orang. Soal bangkit juga. Bangkit untuk nak sediakan bekai akhirat. Kita nak hidup atas dunia ni. Tak tahu hari pun kita cari. Bukan main bekai pun kita hidup. Ni kepulau akhirat tuan-tuan. Dia tak ada. Dia tak ada kesudahan. Kepada hidup akhirat ni. Tak ada kesudahan. Kita bangkit-bangkit daripada kobong bangkit di padang masyar esok ni bangkit tu, bangkit tak mati dah kalau orang yang mati kapia bangkit-bangkit tu, bangkit nak susah lah sampailah kesudahannya di neraka kekal dalam neraka sampai bila-bila demikianlah juga kalau sekiranya orang ni beriman sungguh matinya pula, mati syahid bangkit-bangkit tu, bangkit Allah janji kesenangan dekat dia dia terus pergi ke syurga duduk di syurga selama-lamanya Demikianlah juga manusia yang mukmin, Tetapi dia seorang yang asyik. Dia dia beriman dengan Allah. Tapi dalam-dalam beriman, ada juga cukup-cukup buat maksiat. Maka bangkitnya dia di padang masyarakat. Setelah ditimbang amalan dia, pergi ke neraka. Untuk nak tebui dosa-dosa dia. Habis dosa dia ditebui, dia masuk syurga. Maka dia kekal di syurga selama lalu. Dia tiga golongan aja. Esok ni tiga golongan aja. Wa dia ni masuk surga daripada awal sampai ke sudah ataupun dia ni masuk neraka daripada awal sampai ke sudah ataupun dia masuk neraka untuk nak tebus dosa-dosa dia. Bila dosa habis ditebus, dia ke surga sampai ke sudah. Tiga golongan aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis ni diriwayatkan daripada Ubay bin Kaab. Dia kata Nabi SAW dia tidur sampai dua per malam. Lepas dua per 3, Nabi bangkit. Nabi bangkit tu Nabi menjagakan. Yang ni Nabi pergi gerak orang-orang yang masih duduk tidur. Yang lalai daripada nak menyediakan bekai akhirat. Kata dia. Fakala ya ayyuhannas uzkurullah uzkurullah jatir ja rajifah tatba'u ar radifah ja maut bima fihi ja maut bima fihi maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam wahai manusia ingatlah sekalian kamu kepada Allah ingatlah sekalian kamu kepada Allah nabi bakit pukul 4 pagi pukul 4.30 pagi, pagi, pagi mula sekali dalam hadis lain cerita mula sekali nabi pergi anak An dia fatimah tapi gerak anak dia Fatimah. Mula sekali dia gerak. Bangkit. Bangkit. Serut semayang malam. Nabi gerak pula orang-orang yang ada keliling-keliling dia. Dengan kata Nabi, Ya Ayyuhannas, wahai manusia, uzkurullah ingatlah pada Allah. uzkurullah ingatlah kepada Allah. Janganlah sekalian kamu lalai dengan sebab tidur dan bersedak-sedak turut apa kehendak nafsu kamu. Nabi kata, sudahlah, duduk tidur ni lama dah, sudahlah, bangkit-bangkit untuk sembah yang malam. Tidur ni, tuan kata, sudah kita ni, duduk tidur ni, Allah. Sudahlah, banyak dah masa kita habis dengan duduk tidur ni. Ni rejab. Rejab sebelah dah. Mana tengah rejab dah. Saat aja habis rejab, dia may sya'bal. Habis sya'bal, Ramadhan. May bulan rusai, oh pakai tidur pula. Tu boleh nak tidur lah. Bulan puasa ni patutnya lipat kalau lagi baca Quran. Dah, bulan puasa dia duk belum tidur. Sampai belum buka puasa senja tidur lagi. Tidur lagi. cukup lah Nabi kata, banyaklah. Banyak dah masa kamu habis untuk tidur, untuk nak layan kehendak nafsu kamu. Nabi kata, bangunlah sekalian kamu, buatlah amal. Nabi kata, bangkit, bangkit buat amalan. Manakah masanya sekalian kamu mau nanti untuk berbuat amal itu? Nabi kata bila lagi? Duk tunggu apa lagi? Bila? Nak buat amal lagi? Bila? Nak tunggu bila? Damai umur 40. Ini oh, ada pengumuman ni. Nabi SAW alaihi wasallam kata, "Manakkah masanya sekalian kamu mau nanti nak buat ber, nak berbuat amal itu?" Nabi kata, "Bila lagi nak tunggu bila nak buat amalan?" Kita nak tunggu tahun depan, kita nak tunggu minggu depan, kita nak tunggu bulan depan, kita nak tunggu bila lagi kita nak tunggu? Kerana macam-macam benda boleh jadi ke kita ni. Maka telah tentu datang gempa besar yang menjadikan runtuh bumi. Nabi kata kiamat tentu jadi. Bila jadi kiamat, kiamat itu adalah gempa bumi. Ira zul zilatil itu ayat tentang gempa bumi. Apabila Allah goncang bumi ini dengan goncang yang cukup punya dahsyat. Itu ya yang dikatakan kiamat. Akan mai kepada kamu, Nabi kata, satu gempa besar yang menyebabkan runtuh segala bumi yang menurut di belakangnya oleh kiamat. Ha, bila dia start dengan gempa bumi ni, sub dia jadi kiamat. Contoh baca surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu anas kal farashil mabthuth. Wa takunu al jibalu kal aihnil manfu. Bila jadi hari kiamat ni Al-Qari'ah ni Mal Qari'ah. Dia yang kata Al-Qari'ah ni Tuhan cerita tentang kiamat. Manusia masa tu jadi macam kelkatu yang bertebang, manusia jadi cempereh habis. Watakunul jibalu kal aihmil manfus. Bukit-bukau gunung-ganang hak besar ni dia berterbangan, dia atas, dia atas awan ni nampak berterbangan di atas, dia atas angin ni macam mana terbangnya kabu-kabu ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, panjang umur kita jumpa panjang umur kita kita akan menyaksikan yang kata kiamat ni dengan mata kita sendiri Nabi SAW kata jangan tunggu sampai jadi kiamat masa tu baru nak cari pancok nak ambil ayat semayang tamah dan kiamat alam ialah berlakunya hari kiamat kiamat manusia ialah kematian jangan tunggu sampai mati dia dah lorak nah, sampai nak ambil ayat semayang pun nak kena orang main tolong jureh kat kita sampai masa tu baru nak semayang dan sebagainya tak sempurna dah ibadat kita. Boleh buat tapi tak sempurna dah. Nak rokok pun sakit pinggang, sampai nak sujud pun tak boleh dah. Masa tu baru teringat nak buat ibadat, tak sempurna dah. Boleh buat tapi kita tak puas hati. Kita tengok mata kita walai rokok nampak sempurna, tanam rokoknya sujud nampak sempurna, sujud dia kita rokok sikit sakit masa tu baru nak buat ibadat, kita sendiri tak dapat kepuasan hati dalam buat ibadat. Ia ya, ni, dia kata bila berlaku kiamat, runtuh langit dan pecah belah matahari dan bulan dan bumi. tu dia. Bila kata kiamat ni, pecah belah habis semua, bulan, bu, bukit, bukau gunung, apa, semua habis punah ranah musnah kerana janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka telah tetap datang maut dengan barang yang di dalamnya. Bila berlaku macam tu, manusia hari tu tak ada seorang yang boleh lepas daripada maut, daripada kematian dan mati ni pula bukan kata mai mati-mati mati dan segala benda yang ada bersama dengannya dia kata apa dia maka telah tetaplah datang maut dengan barang yang di dalamnya daripada azab kubur bila mati jumpa benda ni azab kubur yang kita duk dengar dalam hadis nabi duk sebut dahsyat macam tu macam ni dan sebagainya orang mati jumpa dah contoh adik-beradik kita apa orang nak mati adik-beradik kita, pokok penangkat kita ni lapis, tuan kita naik ke atas ni, berapa ramai dah mati jiran tetangga orang kampung kita kawan kenalan kita, berapa ramai dah mati hak mana mati ni jumpa belakang dah hak mana mati, jumpa belakang dah masuk jumpa, yang kata muka nakil terupa macam mana, dia mai macam mana kegeronan dia macam mana tongkat yang kata ada di tangan dia nak buat balon, orang yang engkar tak boleh jawab soalan ni macam mana semua mereka jumpa dah yang kata bumi ni Allah boleh bumi yang tempat dia dikebumikan tu tanah tu boleh luat seluat mata memandang ni macam mana dan bumi tu boleh jadi sempit sampai berselisih tulang rusuk macam mana orang yang mati jumpa dah bila mati maka jumpa benda-benda ni azab kubam dia kata yang kedua jumpa soal muka dan nakir dan bangkit hidup semula berimpun di padang maksyar dan berjemuk di dalam orang ramai dan orang banyak di sana dan hisap. dan mizan dan sebagainya di belakang bila mati aja tuan-tuan kubur ni nabi kata innal qabro awwalu manazilil akhirah sesungguhnya kubur adalah rumah yang mula-mula bagi akhirat yang kata alam akhirat tu bermula dengan kubur Masuk kubur tu dia bukan dunia dah, dia dah masuk alam barzakh. Dia dah masuk ke dalam alam barzakh. Di situlah bermulanya alam akhirat bagi manusia. Dia kata bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW alaihi wasallam Nabi yang demikian itu, lalu berkata seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab ini, Kala Ubay qultu ya Rasulullah Ini aktiru ssalat 'alaik fa kama aj'alu min salati Maka kata Ubay kepada Nabi Bila aku dengar sabda Nabi SAW yang demikian itu Lalu berkata aku bagi Nabi Ya Rasulullah bahwasanya hamba suka memperbanyakkan berdoa hatimu Ubay bin Ka'ah ni bila dengar-dengar Nabi cerita Kata bangkitlah semayanglah waktu malam Buatlah bekal akhirat untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi hari mati kamu. Kerana mati ni kok mana pun main ke manusia. Saya ingat balik kita baca bulan depan. Bila dijadikan seorang manusia, dirusuknya Tuhan jadi apa? 99 punca kematian. Tuhan buat kita ni bersama dengan jadi kita ni ada 99 jalan boleh mati. Boleh mati aksiden, boleh mati kerana kena bonoh dengan orang, boleh mati kerana sakit, boleh mati kena racun, boleh mati macam-macam jalan, boleh nak jadi mati ni. 99 jalan kematian. Kalau terlepas, kita baca bulan lepas. Kalau terlepas, 99 jalan kematian ni kita terlepas semua. Nabi kata, kok mana pun dia akan sangkut hak pengambil, Iaitu, tuak. Tuak tak boleh lari Kok mana pun kita akan tua selepas daripada tua adalah hari mati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bila Nabi pesat, suruh bangkit, semayang malam dan sebagainya Ubay bin Ka'ah kata ke Nabi Ubay kata, Ya Rasulullah dia kata, orang macam aku ni macam mana aku ni memperbanyakkan doa untuk kamu maksudnya aku ni banyak berselawat pada kamu macam mana dengan aku ni Berapa banyak masa yang patut hamba jadikan bagi tuan hamba daripada doa hamba itu. Dia kata berapa yang elok ni. Nak selawat kepada kamu ni yang paling eloknya dalam sehari berapa kali. Itu maksudnya. Aku suka berselawat kepada kamu ya Rasulullah. Tapi berapa kali yang elok untuk aku selawat dekat kamu tiap-tiap hari. فَقَالَ مَا شِيْتَا bila didengar Nabi tanya Ubay bin Ka'ab itu lalu dijawab Nabi Dengan sabdanya seberapa yang kamu suka Nabi kata selawat ni bukan wajib Kamu nak berselawat Berapa kali pun terpulang dekat kamu Suka hati kamulah berapa kamu nak buat Maka ikut turut Reba kamu dan suka Hati kamu Dan sedap beramal kamu Dan mengambil bekai daripada segala Kebajikan pada diri kamu Nabi kata terpulang kat kamu Allah kata it's up to you <laughs> kan? Allah ni kata it's up to you nak 33 kali kan? nak 99 kali kan? nak 1,999 kali kan? ikut selesa kamu lagi banyak kamu boleh buat lagi baik untuk kamu bukan untuk siapa-siapa untuk kamu kata dia kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata Kata Ubay, telah berkata aku kepada Nabi, Ya Rasulullah, hamba jadikan serubuk masa untuk mengucap selawat ke atas Tuan hamba? Dia kata boleh, tak boleh? Dalam tempoh masa 24 jam yang ada kat aku ni, satu per daripada tempoh masa tu aku nak selawat dekat kamu aja, Boleh, tak boleh? Maka jawab Nabi, ikut suka kamu dan ikut reba kamu. Maka jika sekiranya kamu lebihkan daripada itu, maka itu lebih baik bagi kamu. Dia kata kalau satu per empat daripada masa hadut-hadut kat dia ni, dia guna untuk selawat ke Nabi. Boleh tak boleh? Nabi kata ikut suka. Lagi banyak, lagi baik. Nabi kata kat dia. Qultu an qala ma-syi'ta fa-in zitta fahuwa khairun laka. قالا قلت فتلصا قال ما شئت فانذت فهو خير لك قلت اجعل لك صلاتي كلها ماككاتك قبي kata lagi hamba jadikan ya rasulullah selawat hamba itu 1/2 daripada masa hamba setengah daripada masa saya saya nak selawat aja dekat kamu ya rasulullah nabi kata sebarang yang engkau suka dan ikut kehendakmu. Maka jika sekiranya Engkau lebih daripada itu, maka itu lebih baik daripada bagi, bagi kamu. Nabi kata. Ha, kalau nos tengah daripada masa selawat ke Nabi pun tak apa Lagi banyak, lagi baik. Nabi kata. Maka kata Ubay lagi. Hamba jadikan dua pertiga daripada waktu untuk berselawat kepada kamu. Jawab Nabi, ikut suka kamu. Sebanyak mana engkau nak mengucap selawat, maka buatlah. Maka jika sekiranya engkau mengucap lebih daripada dua per tiga, itu lebih baik bagi kamu. Nabi kata dua per tiga, kalau kamu nak buat, okey. Tapi kalau lagi lebih, lagi baik. Nabi kata ke Maka kata, ubaik lagi. Hamba jadikan bagi Tuhan hamba semua waktu untuk mengucap selawat kepadamu. Oh, itu dia. Ini yang kata sahabat Nabi. Dia tamak untuk nak buat kebajikan. Dia tamak kita ni nak korang ada jenis-enis kan orang kata puasa sunat ada dua kali dalam seminggu kan Isnin dengan Khamis Selepas tu pula dalam sebulan ambil tiga hari kan dua belas tiga belas empat belas daripada bulan yang berkenaan itu puasa sunat selain daripada puasa-puasa sunat lainlah, lah enam daripada bulan syawal kan, apa semua kan kita dengar dengar dengar dengar dengar semua aku ambil hari Hamid satu-sudah kita halal kena pekoran ambil hari Hamid sudahlah hari Lai payahlah betul guni kan dalam pada nak ambil hari Hamid hari itu tergelincang lagi tergelincang lagi sama lah kan? semayang sunat pun sama baca Quran pun sama-sama saja nanti aku ni start daripada Ramadan ni nak baca Quran hari-hari sampai habis Ramadan pun aku nak jadikan itu amalan aku hari-hari tak banyak sikit aku nak baca Quran azam tu dapat pahala dah Ramadan aja dia boleh buat habis-habis raya segala-galanya habis tak buat dah kan demikianlah yang kata manusia ni sahabat Nabi daw dia lagi loba lagi tamak lagi nak buat kebaikan lagi Nabi kata bagus lagi dia nak buat bila didengar nabi akan kata ubai yang demikian itu maka nabi SAW pun bersabda qala idzan tukfa hamak wa yughfar maka sabda nabi SAW kalau macam tu engkau perbuatlah nescaya dipelihara allah akan dikau daripada kejahatan susah hatimu dan dihilangkannya segala duka citamu serta dihapuskan segala bala ke atasmu dan diampunkan segala dosa tu dia Nabi kata kalau kamu boleh, selawat dekat Nabi ni sebanyak yang boleh. Berapa banyak masa ada diisi dengan selawat kepada Nabi. Kalau betul kamu boleh buat macam tu, Nabi Wasallam kata mudah-mudahan Allah pelihara kamu daripada sebarang kejahatan. Kalau amalan selawat ni menjadi amalan kamu, Allah akan selamat kamu daripada kena sebarang kejahatan. Allah akan pelihara kamu daripada susah hati dan duka cita. Allah akan pelihara kamu daripada bala yang mungkin menimpa bahkan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih Subhanallah Gang on menuju dan Allahumma salli ala Muhammad ni kena doa di mulut begitu baik masalah dia kata selawat nabi itu ada beberapa banyak faedahnya telah terhimpun sebutnya di dalam kitab At-Targhib wa at, at iaitu kata dia bermula segala faedah yang diharapkan dan menjadi pembendaharaan yang tersimpan daripada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ia seperti yang di bawah ini banyak dia kata kalau nak senaraikan faedah dan kebaikan yang ada di sebalik amalan selawat kepada nabi ini... cukup banyak dia kata. Ha ni dia dia shortlist dia bagi beberapa benda aja di bawah ni. Yang pertama, kebaikan dia telah memberi khabar kepada kita oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia bahawasanya faedah selawat ke atas nabi itu ialah sekali selawat dia diterima Allah atas orang yang selawat itu dengan beberapa rahmat dan dibanyakkan turun atasnya segala khairat dan dikurniakan daripada segala nikmatnya sekali mengucap selawat itu sepuluh kali seumpamanya daripada Allah azza wajalla yakni selawat Allah ke sepuluh 10 kali contoh beso dengar fatil dalam khutbah kedua hari dia dibaca hadis nah, dia kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallaa alayya marrah sallallahu alaihi biha 10 dia kata Barang siapa yang selawat ke atas Nabi. Sekali. Nabi kata marah sekali. Allah akan ucap selamat kepadanya sepuluh kali. Sekali kita ucap Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta Ya Allah bagilah selawat dan salam. Keselamatan ke atas Nabi Muhammad. Sekali kita sebut Allah akan ucap selamat kepada kita sepuluh kali. Bila Allah ucap selamat kepada kita, kita selamat. contohnya Dia macam tu. Ha? Baik itu satu. Yang kedua dia kata selawat kepada nabi itu dapat beberapa kebajikan dan diangkatkan beberapa darjat dan dihapuskan segala kejahatan. Serta firman Allah Subhanahu Wa Taala man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Maksudnya siapa datang dia dengan satu kebajikan. Siapa yang datang ia dengan satu kebajikan maka ia ada balasnya baginya 10 umbang. Ini pula ayat Quran adalah ayat tu Tuhan data, siapa buat satu kebaikan, Tuhan beri sepuluh pahala. Dan semua kita dah tahu kan. Satu kebaikan kita buat, sepuluh pahala. Satu benda jahat kita buat, satu dosa. Yang ni adalah hukum yang dah lama diputuskan oleh Allah dan disebut oleh Nabi SAW. Kita buat satu kebaikan. Senyum main. Jumpa saudara kita, sahabat kita, kita senyum. Bila kita senyum tu dia rasa lega. Dia berasa antara dia dengan kita tak ada tak ada buruk, -buruk saka. Kan? Jumpa, senyum. Kita tunjuk, kata kita seronok jumpa dia. Kita senyum tu, dia rasa seronok. Kita bagi dia seronok tu, Allah bagi sepuluh pahala dekat kita. Apatah lagi kita tolong dia dengan macam-macam bentuk pertolongan. Lebih-lebih lagi Allah akan bagi dekat kita kebaikan. Begitu. Selawat, begitu. Yang ketiga, jika orang yang selawat ke atas Rasulullah SAW seratus kali nyestaya mencapai ia akan syahadah akan bukti iman yang secukupnya dan mencapai ia akan kebenaran orang-orang salih dan tetap hatinya atas masa kehendaknya berbahagia dunia dan akhir dan disukakan dia dengan kebaikan dan berkemenangan di dalam hayatnya dan ditulis Allah antara dua matanya kelepasan daripada munafik dan daripada api neraka itu yang kedua yang kedua dia kata barang siapa yang selawat kat atas Nabi seratus kali sari seratus kali dia selawat ini pun diambil daripada hadis Nabi siapa yang selawat dekat Nabi sari seratus kali Allah SWT akan jadikan itu bukti keimanan dia setia tuan-tuan ha, tak boleh buat jangan kata kita jangan tahu eh? boleh buat berapa hari nak buat ha. kadang-kadang benda hak haugama surau buat ni nampak senang tapi kita tak boleh istiqamah Tu aja masalah kita. Malam ni dengar, malam ni buatlah. Malam ni kita dengar, malam ni balik tak lagi nak tidung sementara nak lelak mata tu Allah. salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lu cari biji tasbih 1 1 1 1 genap 100. Alhamdulillah kita pada ingat, malam ni aku mengaji di Taman Kerian satu hadis, aku toleh Ahmad hadis ni. Alhamdulillah kita rasa sedar hati kita seorang-seorang. Malam itu nak tidur teringat lagi, aku mengaji kemarin tu tengok tasbih teringat. Tarik pula Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Seratus kali. Hari ketiga tengok tasbih teringat tarik-tarik dekat 33 lenak. Adik kau <laughs> merosak, <laughs> dia merosak. Hati dia kau dah merosak dah. 33 lenak tapi okey lah. Pasal buat juga. Kan hari keempat dia tengok tasbih tu tengok-tengok tengok, tengok, tengok lenak. <laughs> tak ada nak pegang tasbih pun. Tak lah. <laughs> Aini inilah kitanya yang kitanya lah betul lah kat kita ni yang duk tengok orang ni nampak seribu satu kelemahan kita ni yang kata kita manusia ni yang tengok orang dengan seribu satu kejahatan yang kata kita manusia ni tengok orang dengan seribu satu keaiban banyaklah silap orang salah orang aib orang kita sendiri belum kita tak nampak inilah yang kata manusia macam itulah tipah je kalau kita boleh istiqamah ada satu amal kecil aja. Tapi istiqamah sampai mati. Tak tinggal benda hak kita tahu ni. Esok di hari akhirat. Kita nampak kita tak percaya. Benda hak kecil ni. Tapi kita buat secara istiqamah. Tuhan balas pahala dia. Masya Allah. Kita tak sangka. Begitu balasan yang Tuhan bagi ke kita. Banyak dah kita cakap kan. Di antaranya apa. Tiap-tiap kali lepas mayang. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahuakbar 33 kali. Contoh cuba set masa. Set masa daripada kita nak Subhanallah mula tu kita kita kira masa. Tak dan 2 minit, tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahuakbar. 33, 33, 33. Tak dan 2 minit habis. Tapi tak buat. Tak buat. Dia jadi kalut macam mana nak tahu. Dah habis bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingat. Zabt dia mai dalam kepala kita. Eh ni. Subhanallah alhamdulillah. Tak pergi lain kali ya. Tapi lain kali ya. Kita kata. Ah ni kalut jik. Tak buat. Padahal. Baca hadis nabi hadis sahib. Riwayat Bukhari. Riwayat Muslim. Yang menjanjikan. Janji baik. Kepada orang yang boleh buat ni. Benda kecil ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita kena buat. Kita kena buat. Tersekirah orang. Tersekirah orang. Kira kita. Pasal apa? Esok di sana. Esok orang tak boleh tolong kita. Kita sahaja. Yang boleh buat apa kita nak buat di atas dunia ni. Mudah-mudahan dengan apa kita buat ni. mai rahmat Allah pada kita. Allah tolong kita di sana. Begitu. Baik. Yang keempat. Dia kata orang yang meninggalkan selawat ke atas Nabi SAW. Ialah ia orang yang sangat rugi. Dia kata. dia. Orang yang tak berselawat kepada Nabi, ni manusia sangat rugi. Dan orang yang menyesai kemudian hari. Dia kata, esok cukup menyesai. Cukup menyesai. Kerana tidak selawat kepada Nabi, cukup menyesai esok ni. Dan orang yang walim akan dirinya dengan sebab engkarnya. Dia rasa dia silap lah. Lepas dia tak selawat, maka dengan kerana tu dia kurang pahala kebaikan. Maka dia mengwalimi diri dia dan yang jauh tempat tinggal daripada hampir dengan orang-orang yang soleh, itu ada hadis tuan-tuan, baca dalam buku Abdullah Nasih Al-Wat tu Nasihat Ugama dan Wasiat Iman buku tu buku ringan aja. kita boleh pegang baca sendiri pun boleh baca buku cukup ringan baca buku tu, penghabis sekali dia ada wakmai beberapa hadis baca dalam banyak-banyak hadis ada, ada di muka penghabis, buku Nasihat Ugama Wasiat Iman ni, kan cuba baca tengok Coba baca tengok hujung tu apa dia kata. Kan? Dia wakman satu hadis. Hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang di hari akhirat esok nampak sekumpulan orang baik-baik duduk dekat dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba nak mendekati telaga tempat Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dengan golongan syuhada, dengan golongan salihin, dengan golongan dengan golongan dan sebagainya. Dia cuba nak dekat dengan kelompok yang Nabi duduk ni. Tiba-tiba dia dihalau daripada mendekati golongan itu tentang bayangkan, kita atas dunia. Ha, kita nak pergi satu tempat nak pergi maka kena pergi pergi orang tak bagi kita masuk. Pada kata ni, ni ni, ni. kenapa pergi ke kata dia kata dulu dia kata banyak tu cukup ah tuan-tuan kita tak ada makanan. Lah. Tak ada makan, lah. ni, siapa dia ni siapa panggil dia tanya kita, dia tuan rumah dia tanya kita siapa panggil ni. Eh? Allah. Le tak makan memang tak makan dah. Muka kita ni, muka kita ni dia jadi kembang, dia jadi menggigi, dia jadi Eh, hey, awak dia ni buat lagu ni kat aku ni. Aku pun bukan kebolong dengan kenuri dia dimula. Dia mulot nak kepala dah jadi tak betul dah. Pasal apa? Pasal kita dimalui di depan orang kenuri. Dia orang di depan orang ramai di rumah kenuri. Kita kena malu di dalam dunia ni di depan orang yang tak berapa ramai di rumah kenuri tu pun kita malu sangat dah. Jangan boleh bayang kita dimalukan di tanah esok. Kita nampak Nabi duduk dengan golongan syuhada, Nabi duduk dengan golongan salihin, Nabi duduk dengan golongan siddiqin. Kita nampak semua, kita tengok Nabi, kita kenal Nabi, kita Nabi, kita dihalang dan dihalau. Bukan halang aja, halau, tak bagi berdekat dengan Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini akibat yang akan menimpa orang yang bakhil, tidak mahu berselawat kepada Nabi. Begitu. Apa tas lagi kalau dia atas dia mengina nabi. Oh lebih lagi lah. Tak selawat ke nabi pun nak jadi macam ni. Mengina nabi. Oh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata orang yang selawat dan orang yang salam ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibilangkan dia di dalam saf orang-orang yang mendampingi diri. Lagi direzai Allah subhanahu wa ta'ala daripada mereka itu. Hmm. Kalau dia banyak berselawat atas dunia ni. Nak tidur selawat, duduk saja-saja selawat. Bila tarik napas, tarik sekali. Astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Muhammad. Orang macam tu. Contohnya kita tengok orang macam ni, kita pun rasa tenang. Orang macam ni kan? dia tarik nafas astagfirullahalazim. Bila kita duduk ada sebelah dia kita dengar dia sebut tu astagfirullahalazim. Berasa macam ino duk dalam dada, sejuk macam tu. <laughs> kan dia pun rasa macam tu. Dia tarik nafas astagfirullahalazim. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sejuk jadi Masuk mai bukan masuk lubang telinga kita. Dia jerat sampai ke hati kita. ingin kita nak buat macam dia. Orang yang macam ni, dia kata dia hari akhirat esok, dia mendampingi Nabi SAW, bahkan dia mendapat kerebaan Allah SWT. Dan patut dikumpulkan dia di dalam kumpulan mereka itu. Memang patut dia duduk dalam kumpulan Nabi yang dua -dua -dua. sama dengan salihin, siddiqin, syuhada dan sebagainya ni. Dan telah mengambil janji ia ya, daripada Allah akan janji yang betul Iaitu firman Allah Siapa salam atihmu Nusaya salam aku ke atihnya Unuhah hadith tadi ha, Siapa yang selawat ke Nabi Ucap selamat kepada Nabi sekali Allah akan ucap selamat kepada dia sepuluh kali Allah suruh Nabi bagitahu ke kita hadith itu Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala Kita percaya pada janji itu Kita dapat hasil daripada mempercayai janji itu begitu Kemudian yang keenam, dia kata selawat ke atas Nabi SAW itu sebandingan pahalanya dengan pahala memerdekakan hamba, melepaskan orang tawanan. Maka hendaklah jadi kamu baginya sebandingan sepuluh kemerdekaan. Dia kata, kita selawat dekat Nabi itu sama pahala macam memerdekakan sepuluh hamba. Dia kata, pasal merdeka satu hamba itu baru satu pahala. Sepuluh hamba, sepuluh pahala. Begitu dan begitulah seterusnya banyak tentang balik baca ni Riyad banyak, banyak, kalau baca ini, ni dia sampai dua muka, tiga muka ada, ada. cerita tentang Fadilah selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. apa yang kita nak simpulkan ialah apa dia kita kena amalkan benda ni kebaikan banyak lah, tadi kita baca enam, enam daripada berapa puluh dia bagi, dua puluh dua enam daripada dua puluh dua, fadilat Orang yang berselawat kepada Nabi SAW seperti mana yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tentu muka-muka surat 90, 90, bawah pada nombor 22 tu masalah. Dia kata, selawat Nabi itu apa hukumnya? Ha, kita pergi tentu. Sesungguhnya hukum selawat Nabi itu telah ada dikumpulkan oleh ulama. Hasilnya telah terhenti ia di atas 10 dia Hukum selawat Nabi ini saja ada 10 pendapat tentang hukum selawat Nabi ini. Yang pertama dia kata apa kaun Ibnu Jarir Ath-Tabari. Oh dia ni ulama besar tuan Ibnu Jarir Ath-Tabari dia ada satu set kitab tafsir. Dia panggil tafsir Ath-Tabari. Ha. Oh. Hmm? Kita tak mengaji lagi kan tu. Baru duk baca Baharul Madin tak habis-habis habis. -habis, -habis. Kan? Tafsir Ath-Tabari tu dia set dia macam set Baharul Madin lagi tebal daripada tu. Tafsir yang cukup hebat dan dia masuk dalam kumpulan tafsir yang mu'tabah begitu. Apa kata Syekh ni? Syekh Al-Qabari ni dia kata bahawasanya selawat Nabi itu setengah daripada segala yang sunat-sunat dan telah dikatakan ijma ulama ataih demikian itu. Al-Qabari kata selawat ni sunat. Ijma ulama mengatakan sunat orang Islam memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia dinakal oleh Al-Qisar dan lainnya akan ijma' atas bahwasanya wajib dia pada jumlah dengan tiada tentu bilangan. Tetapi yang sehapi-hapi kurang hasil memadai dengan dia oleh satu kali. Dia kata setidak-tidaknya sekali wajib. Itu satu pendapat. Yang ketiga, wajib ia dalam seumur hidup sama ada ia dalam semayang ataupun lainnya. Iaitu seumpama kalimah tawhid jua. Telah mengatakan dia oleh Abu Bakar Ar razi daripada ulama Muzah Hanafi dan Ibn Hizam dan lainnya. Ada juga kata setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Kena selawat kepada Nabi dan yang keempatnya dia kata wajib di dalam duduk yang akhir bagi sembahyang di antara tasyahud dan juga salat telah mengatakan dia oleh Imam Al-Shafi'i dan orang yang menurut akan akadnya ha, bagi kita Al-Shafi'i selawat mesti dia jadi rukun di dalam dalam sembahyang kalau tinggi selawat, batal sembahyang maknanya setidak-tidaknya tiap-tiap kali sembahyang kita berselawat kepada Nabi dan sebaik-baiknya masa masa bila-bila pun berselawatlah kepada nabi begitu kemudian yang bawah tu macam-macam pendapatlah sampailah kepada yang ke-10 pendapat tengok masalah yang bawah tu selawat Allah dan malaikat ke atas nabi apa makna dia apa makna yang kata Allah ucap selawat kepada nabi ni macam mana adakah Allah juga kata Allah salli ala Muhammad juga apa maksud yang kata Allah selawat ke atas nabi malaikat selawat kepada nabi ni apa maksud dia Bermula makna selawat Allah ke atas Nabi itu ialah puji-pujian Allah ke atas Nabi di sisi malaikatnya. Oh, hmm. Yang kata Allah berselawat ke atas Nabi maksudnya ialah Allah memuji Nabi di depan malaikat-malaikatnya. Itu maksudnya. Dan selawat malaikat ke atas Nabi itu ialah doa malaikat kepada Nabi. Itu maksud bila kata malaikat berselawat kepada Nabi. Maksudnya malaikat mendoakan kesejahteraan untuk Nabi. Itu maksudnya. Dan di sisi Ibni Abi Hatim daripada Muqatil bin Hayyan katanya bermula selawat itu iaitu ampunan Allah. Ada juga pendapat yang mengatakan selawat itu ialah janji Allah mengampunkan Nabi. Begitu. Dan selawat malaikat ke atas Nabi itu iaitu malaikat minta ampun kepada Allah untuk Nabi. Itu satu pendapat. Dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya makna selawat Tuhan itu ialah rahmat Tuhan. Dan selawat malaikat itu ialah minta ampun malaikat kepada Tuhan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya itu dia bawa pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Tonton buka muka surat sebelah, 92. Muka surat 92 bab maja'a fitarki zinatid dunia iaitu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan perhiasan dunia ini satu bab kecil dia kata ketahuilah sedaraku telah lalu dalam juzuk yang ke-16 kitab Bahru'l mazi ini masalah dunia dan kejinya dunia ini dan pengenalannya dan lainnya maka telah maklum dikatakan perhiasan dunia iaitu perhiasan hidup di atas dunia daripada harta benda, anak isteri dan lainnya ini dia panggil zina. Zina Zina maksudnya perhiasan Dalam dunia ni apa yang menjadi perhiasan dunia Satu Anak isteri lah Perhiasan Kita hidup atas dunia tak ada isteri Tak ada perhiasan kan? Kita hidup atas dunia tak ada anak Kuranglah serinya kita ni Kita hidup atas dunia ni tak ada harta Kuranglah serinya kita di atas dunia ni jadi anak, isteri, harta benda ni semua adalah zina, adalah perhiasan di atas dunia. Maka mengambil perhiasan dunia kerana bersenang lenang dan bersedak-sedak badan dan bersedak hati di dalam dunia ini dikeji oleh syarat akan dia. Kalau kita pergi cari semua benda-benda ni, cari dengan tujuan nak mewah sorang-sorang, syarat tak mahu macam ni. Tak boleh cari dengan tujuan sorang, nak nak senang sorang-sorang, tak boleh. Islam tak melarang Kita cari kesenangan. Pasal apa tuan-tuan? Kalau semua orang Islam susah, semua susah. Kalau semua orang Islam susah, semua kita susah. Nak buat masjid pun nak kena cari duit. Nak buat masjid, nak buat surau pun nak kena cari duit. Nak beli perfume bagi wangi jamban surau taman karyam pun nak kena bayar duit. Bentang kazan tak? sekali, -sekali masuk-masuklah tandas surau taman karyam ni. Kan? tentu tak akan dapat benda ni di semua tempat. Wangi semua bajet. Duit tu. Dekat duit tu pun mai daripada tentulah tuan-tuan mai mengaji ni ringan-ringankan tangan masuk dalam tabung tu duit itulah kusion balik untuk nak bagi keselamatan dekat kita semua. Duit tu saya abang banyak kali dah kan surau ni api ayah apa semua kita bukan ada sembahyang jumaat. Boleh duit ada tabung jumaat kan Kita harap macam ni lah sekali-sekala Ada ceramah ada buat kuliah pengajian Orang pekat main ramai Inilah sekali-sekala pendapatan bagi surau kita ni Kalau tak ada duit Apa tak boleh buat tengah Nak beli kapek baru pun tak boleh Nak pasang lampu, kipas hangin Semua pun tak boleh pasal tu fikir nak duit Duit tak ada ha, Jamban nak buah pergi wangi pun tak boleh Tak boleh, segala-galanya tak boleh nak beli apa nama genset generator set tu pun tak boleh surau ni ada generator set standby go go sat lagi black out ke apakan dia teruih jalan kan ni bila black out toilet, delek dengan, dengan lilin suluh dan dah ni apa semua masuk otak ikan balik tak leh mengaji apa nak beli genset tu pun nak kena ada duit jadi kalau orang Islam semua sampai tak mau nak usaha cari duit pasal apa pasal tak mau ni semua apa nama harta dunia daki dunia eh kan duit ini nahi, muhabat jaloe, kan? Ada pegang yang tu harta duiti, daki dunia he. Harta duit ni semua daki ya, dunia ni, dah lah. tu dia tak mau cari apa. Bila tak mau cari apa, semua orang sikap macam tu, susah kita, susah kita. Mei jumpa ustaz ni sekolah juga, kami nak buat dewan duit tak ada aja ha, no. Macam Pak Ustaz ni apa surau kami ni kecil, kami nak berbesar, kami nak cari duit. Haa, jenuh. Lagi Ustaz kan jenuh lah. Semua nak pakai duit. Duit kena ada. Tapi tak boleh. Duit tu matlamat kita. Matlamat kita nak duit, nak bermewah-mewah. Tanpa mengambil kira, infak pada jalan Allah SWT. Ta tak boleh. Tuan-tuan-tuan, tiap-tiap -tuan -tuan, tahu, tahun, -tiap, berapa ramai budak-budak minta -budak derma kerana nak pergi mengaji di Mesir? Tiap-tiap tahun, berapa ramai budak-budak minta derma kerana nak pergi mengaji di Syria? Tiap-tiap tahun, berapa ramai budak ni, belah tinggi ni ada satu, apa dia panggil? Madewa apa semua ni. Tiap-tiap tahun budak-budak tu nak pergi mengaji, nak pergi setahun aja di Mesir ni. Mari minta derma ni seorang berkajang-kajang. Tak banyak sikit kita nak kenal lagi. Tak banyak sikit kita nak kenal lagi numai numai dengan syahadah dia dengan apa dapat jahit jidan dapat jahit dapat apa daripada Madiwa ni nak pergi mengaji setahun di Al-Azhar dan sebagainya tak dapat bantuan biasiswa duit tak ada bagi pula anggaran perbelanjaan ceket sampai terbang pi balik berapa nak beli kain selimut di sana pun tulis dalam tu berapa kena dan sebagainya tengok satu semester 12 ribu kena dua semester setahun 24 ribu nak pergi cari siapa? Takkan nak pergi cari Hindu-Cina? Nak cari orang Islam. Kalau orang Islam semua kata ni semua ni tak perlu. Kita tak mau yang ni semua. Siapa nak boleh tolong dia tu? Jadi Islam. umur Islam ambil yang pertengahan. Islam suruh orang Islam ni berusaha. Mencari rezeki seberapa banyak yang boleh. Dan Islam tak suruh kita seorang-seorang bermewah-mewah. Tanpa kesian kepada orang-orang yang memerlukan juga. Ini yang kita nak kena jelas. Nabi SAW susah. Memang Nabi susah. Nabi miskin. Tapi Nabi ada dikeliling dia siapa? Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Sayyidina Umar al Khattab. Sayyidina Osman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf. Ni semua adalah saudagar kaya pada masa itu. Depan inilah yang jadi panda. Yang jadi banker. Yang salurkan duit untuk membantu da'wah Nabi SAW. Ah ha, ini kita nak kena jelas tentang benda ni kita nak kena jelas. Maka Islam memang dah menjelaskan benda ni sebahagian orang dia mengkaburkan benda ni maka akhirnya dia mendapat satu tasawur yang tidak jelas tentang Islam. Dia jadi macam tu. Baik, di sini dia bagitau kalau sekiranya tujuan dia nak sedak-sedak -sedak seorang maka dikeji oleh syarak dia. sebagaimana telah diterangkan di dalam bab dunia dan kejinya. Maka dalam bab ini didatangkan lagi oleh Al-Tirmizi akan hadis ini yang memecutkan ateh meninggalkan perhiasan dunia ini lagi. Kata dia anak Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah haqqal hayat. Qala, Qulna ya Rasulullah, inna nasdahi walhamdulillah. Diriwayatkan daripada suara sahabat Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Mas'ud RA. Kata dia telah bersabda Nabi SAW. Hendaklah malu sekalian kamu dengan Allah dengan sebenar-benar malu. Itu dia. Nabi kata kita mau ada malu dengan Tuhan. Muada dalam diri kita ni malu dengan Tuhan Malu nak buat benda tak elok Tuhan tak bagi ni muada malu Bukan malu ke orang Malu ke Tuhan Pasal apa? Pasal kita tidak akan jumpa satu tempat dalam dunia ni Yang Tuhan tak nampak kita Maknanya kita duduk tang mana pun Duduk di bumi mana pun Duduk cerok mana pun Allah nampak kita Oleh kerana Allah nampak kita Jangan kita buat satu benda yang Tuhan tak bagi Malu ke Tuhan Dia macam tu Hmm, kena jaga benda-benda macam ni kata ibnu Mas'un bila kami dengar sabda Nabi SAW yang demikian maka kami pun jawab kata kami ya Rasulullah sesungguhnya kami malu sebenar-benar malu kepada Allah Alhamdulillah sekalian hamba dikurni akan Tuhan malu akan dia ha, ibnu Mas'un dia bila dengar Nabi kata macam tu dia kata Alhamdulillah lah pasal apa? pasal kami ni memang duk malu lah kami ni memang duk malu lah Alhamdulillah kami memang malu dia kata macam tu rupanya jawab mereka yang demikian itu tak bertentang dengan kehendak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oh malu ni pun banyak tapi kan dan ada orang kata jom lah, malam ni ada mengaji di surau jom kita pi ya dia kata malu malu tak kenal lah dia kata tak apa lah pergi ya jom lah ni tiap-tiap kali aku ajak jom pergi dulu, jom, pih dulu. Pih, aku tak nampak muka jom pergi sekali dengan aku orang ni tak apa pergi aku abang dia kan aku malu La. dia pergi dulu malu pasal apa? tak boleh malu wah bab ni mana boleh malu nak pergi mengaji malu apa? malu lah aku aku malu dia pun tak tahu nak abang malu apa tapi dia tak mau main Allah ilah ada orang macam tu dia malu tak bertempat ya. aku malu aku segal, tak puan pergi bila? abang main bercerita yang malu ni malu apa? abang main bercerita aku nak dengar dia kata aku segar aku tak pernah pergi dia kata oh tu punca dia kan daripada surau tu ada sampai daripada kecil dulu sampai dah jadi besar aku tak pernah pi dia kata "tata malam ni pun nak pi pun surau." Oh, tak kenalah, malu macam tu tak kenalah. Kan pi malam ni lebih baik daripada pi malam esok. Sebab hari ni dah awal sari pada esok. Lagi cepat kita buat benda baik lagi baik. Tak perlu dimalukan. Kalau kita tak pi hari ni nanti nak pi esok, nanti nak pi minggu depan, itu yang patut kita malu dandan tu kita kenapi. Tak apa lepas-lepas sudah Nabi malu apa hari. Ya kan? Ha ini. Nabi SAW. bila dengar dengar Ibnu Mas'ud kata macam tu tak macam yang nabi mau. Nabi kata, "Maka dia kata perasaan mereka itu. Depa tu duk ingat ikut kehendak nabi akan mereka itu. Depa dusangka aku halegu depa malu tulah had nabi mau. Dak, nabi mau malu macam lain, bukan macam yang depa ni paha." Begitu maka biarlah malu sebagai malu yang maklum cara tabii bila didengar oleh nabi SAW alaihi mereka tidak bertentang dengan maksudnya maka nabi pun lagi bersabda kata nabi laisa qala laisa zak walakin alistihya' min allah aqal haya أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا Maksud dia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya seperti yang kamu yang cetakkan itu malu sebenar-benar malu daripada Allah, tetapi malu daripada Allah sebenar-benar malu itu ialah bahawa engkau pelihara kepala, yang ini, yang ini pelihara pikiranmu itu sebaik-baiknya, biarlah sentiasa ia pikir dan ingat akan Tuhan pada sekalian yang kamu perbuat. Jadi, yang kata malu itu pelihara semua benda yang ada di kepala, pelihara mata daripada tengok benda tak elok. Pelihara telinga daripada dengar benda-benda tak elok. Pelihara lidah daripada bercakap benda-benda tak elok. Itu maksud malu. Jaga kepala kamu dan semua benda yang ada di kepala daripada buat benda yang tak elok. Kerana Tuhan itu sentiasa ia melihat apa kerja kamu. Maka ingat-ingat kamu pada masa kamu buat satu-satu benda. Jika sekiranya baik dan diizinkan Allah, maka buat. Dan jika ditegah Allah, maka jawabkan ni otak hak Tuhan bagi akal hak Tuhan bagi dalam kepala kita ni guna bila nak buat satu benda fikir yang habis-habis dulu baik kata baik benda ni elok atau tak elok benda ni kalau sekiranya kata tak elok tak saya buat tak saya pasal apa? pasal kalau kita buat kita yang akan menanggung akibatnya tak saya dan pelihara barang yang melengkapi kepala itu daripada mata dan telinga dan mulut dan lidah dan juga perciumannya sebagaimana memelihara fikir kamu juga dan bahawa kamu pelihara perut dan barang yang meliputinya daripada faraj dan kaki dan tangan sebagaimana memelihara kepala dalam mengerjakan apa yang disuruh Allah dan menjauhkan apa yang ditegah Allah itu dia pelihara benda-benda ini semua jangan diubat benda-benda yang elok ini itu maksud malu Tuhan bagi akal suruh kita guna akai jalan kebaikan kita pergi guna untuk nak fikir nak buat jahat ke orang tu fikir macam mana lagi nak buat ni nak bagi jahannam orang dia ni kepala dia dia guna untuk nak fikir benda macam tu mulut gunalah untuk baca Quran tak dia guna mulut tidur tabung pitnah nak pelingkup satu orang yang dia tak suka Allah bagi mata, gunalah mata ni melihat apa yang Tuhan buat ni supaya benda tu membawa iktibat dan membawa kesedaran pada dia dia guna mata tapi tengok benda yang diharamkan oleh Allah hari ni tak kena, dia kata sabda Nabi SAW lagi yang bermaksud, dah andalah ingat akan mati dan hancur luluh tubuh di badan tubuh badannya ha. ingat, satu hari kita mati satu hari mati mati tak salah kita ni kaya macam mana hancur luluk tubuh kita bila masuk dalam bumi kerana tiada yang dibawa mati lain daripada amal baik ataupun amal jahat untuk ingat balik hadis yang popular tu apa dia bila mati seseorang anak adam putih semua amalan dia melainkan tiga salah satu daripada tiga tu apa dia amalan dia kalau dia ada buat amal, amal sedekah jariah, maka amal tu akan membawa kebaikan kepada dia. Begitu. Maka jika baik kamu dapat balas baik dan jika jahat kamu dapat balas azab. Oleh itu banyak ingat mati dan ingat kepada kubur. Supaya boleh berpaling kamu kepada amal yang baik. Dan siapa bekendah ia akan akhirat. Nescahaya tinggalkan dia akan perhiasan dunia. Kerana perhiasan dunia itu memberi gendala bagi mengadakan bekai akhirat. Betapa tidak. Kerana orang yang ada banyak harta dan ada banyak anak isteri itu. Maka harta itu satu macam masyhulnya. Masyhul maksudnya sibuk. Bila harta banyak, sibuk banyaklah kan, nak jaga nusamu, apa nu derian tengah dulu, loruh, yang kan bendang, tak buat lagi, dan upah tereksa, tak bayang lagi, dia tu kalau dia kalau-kalau mengaji, tak ada nak patah apa pun tak ada, dia jadi macam tu dan anak isteri itu oh. lain macam pula masyarulnya cerita dengan anak bini pula, satu sibuk lain pula, maka kedua-duanya itu memberi bimbang daripada mencapai lain daripada beradak kepada keduanya juga Anak ni anipun tahu sibuk tuan-tuan dengan anak ni sibuk. Anak nak perisa, kita kalut lebih pada dia. Budak-budak Allah -budak ni dia rileks. Oh dia satu macam macamnya rileks, duk buka komputer, duk main, kita duk tengok duk pangkah kalender ni hari perisa sampai duk dekat dia tu. Kai duk main duk gelak besar duk tumbuk meja lagi hari. Kita ni mak bapak dia, kita risau lebih pada dia lagi. Tu pun satu masyhur. Yang tu pun satu masyhur. Kita pula nak kena duk baca pula buku hadiah Anak Paizah tu kita kena baca. Kita nak kena coach dia masa dia Anak Paizah ni. Bagi latihan kat dia kita kena write. Kita ni mengajar agama. Kena baca No science, matematik nak kira macam mana. Kita kena belajar sama pasal nak teman dia belajar tu. No. Budak-budak hari ni. Kita dulu tak ada. Ayah kita ni tak ada dia tunggu tepi kita macam tu. Main merah dia bagi tali pinggang atas belakang aja. Dia senang. Dulu punya staff macam tu aja dia mana ada masa tapi nak tanya ni apa ni invertib rata apa lah semua ni nama pelik-pelik carbon dioxide apa semua takde kan buat mai buku rekod merah belakangan merah <toh> kita lah kita tak terbuat anak kita macam tu kesian ni lebih sayang ni sampai melimpah-limpah bukan kasih sayang kita kadang-kadang sampai spoil lah anak kita kan kita ni pula susah hati lebih pada dia Baca Yati ni bertanak sampai keria renggung. <tidak>, Anak-anak pereza. Masyurul dengan anak. Sampai macam tu. Ah, anak pergi buat karut lagi lah pulak lah. Anak kita pergi buat karut. Orang duduk cakap kau dalam taman pasal anak kita. ada usung gitar pergi menyanyi. bawah pokok ketapang mana nu anak kita. Tapi pergi pergi. Yang tu lagi masyurul kita ni. Aini yang kata masyurul anak ni pulak macam tu. Maka kedua-dua ni. Baik harta, baik anak isteri Baik harta, baik anak isteri memberi bimbang pada mencapai lain. Daripada berhadap kepada keduanya juga. Ganggu kita nak beribadat benda-benda ni. Ganggu. Oleh itu, tidak ada yang lebih senang bagi orang yang mau membanyakkan bekai akhirat itu. Melengkap ambil harta kada menolong ibadatnya. Kira-kira tiada nama berluah-luah dengan bermacam-macam ni amat dunia. Ha, bagi orang yang nak selamat, nak selesa, dia cuba elak lah daripada berlebih-lebih dalam soal ni. Cuba elak. Imam Nawawi tak kahwin, tuan-tuan. Imam Nawawi tak kahwin. Kan, walaupun dia tahu bahawa kahwin itu sunnah Nabi. Nabi kata, kahwin ini sunnah aku. Kan, barang siapa yang cuba nak tinggal sunnah aku, dia bukan golongan aku. Nabi sampai kata macam tu, imam Nawawi tahu hadis tu. Tapi imam Nawawi rasa kalau dia kahwin, mungkin dia tak sekuat orang lain kahwin. Orang lain kahwin, orang lain boleh bagi masa ibadat, bagi masa untuk isteri. Dia rasa dia kalau kahwin ganggu ganggu ibadat dia, dia sampai rasa macam tu punya tingginya, makam dia ni sampai dia buat keputusan, dia tak mahu kahwin lah. dia nak tumpu kepada agama, dia tulis kitab bukan sikit tuan-tuan, sampai kita tak terbaca kitab dia, punya banyak yang dia tulis bagi ha, kerana apa? kerana dia melihat sebar ilmu ni, sunnah yang lebih besar daripada sunnah dia pergi ni dia buat istihad yang macam tu maka dia buat keputusan begitu Nah, ha? begitu. Baik. Dan mengambil anak isteri kadar yang menolong bagi ibadat joh. Ha? Anak-anak isteri ni pun kita kena pandai kelola dia punya. Dan sabda Nabi saw lagi, fa manfaal zalik, faqad istahya min Allahi akhlaqya. Maka siapa yang memperbuat ia yang demikian itu, yang ni buat seperti yang disabda oleh Nabi saw macam yang dia kata tadi, maka sebenarnya lah dia malu daripada Allah sebenar-benar malu. Oh ni orang malu sebenar. Maka jika tidak memperbuat yang dipesan oleh Nabi Alaihi Wasallam itu maka tidaklah benar-benar malu itu malu akan Allah sebenar-benar malu itu maksud malu dalam agama Wallahu a'lam. depan ini kita masuk bab maja'ah man dana nafsa itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mengira dirinya sebelum mati ha, sebelum mati dia dana nafsa maknanya dia khas abang nafsa dia menghisap dirinya dia tiap malam sebelum tidur hisap balik sehari hari ini apa buat Fikir-fikir balik Nampak satu jahat Nampak cantik ni Main mengaji saja satu Daripada pagi tadi Sampai maghrib Tak ada apa nampak Lepas maghrib ni mengaji khatni satu ya, Kita kena Esok kena lebih sikit lagi Lepas semayang subuh Baca Quran Tambah satu lagi Itu yang dikatakan Mandana nafsa Orang yang menghisap diri dia Wallahualaikum Islam melarang keras umat dia mengata atau membuat fitnah tetapi di sana ada perkara-perkara yang dibolehkan ataupun diharuskan minta penjelasan dan minta uraian. Ini kita dah baca. Lah. Ha. Tonton boleh tengok di dalam apa nama hadis-hadis yang membicarakan tentang al-ghibah. Al-ghibah, Al ghibah ni makna dia mengumpatlah. Jadi mengumpat ni boleh ke tak boleh? Dia ada perbahasan panjang di sana. Yang perbahasan itu bukan perbahasan orang biasa. Tetapi perbahasan ulama-ulama besar. Termasuk Imam Nawawi yang kita sebut tadi. Jadi perincian dia cukup detail di sana. Kita kena baca dan kita akan faham di sana. Pada dasarnya tak boleh. Kita mengumpat, mengata, mencaci, memaki hamun dan sebagainya tak boleh. Tapi kalau sekiranya kata itu dengan tujuan untuk menegur satu kesilapan. Dan dengan menjaga batasan yang ditentukan oleh ugangan. Maka menegur itu adalah wajib. Menegur adalah wajib. Jangan teguran itu disertai dengan yang bukan-bukan. Nah, kita ni bila dah start, kita nak telajar sikit. Ha? Telajar tu yang nak buat rosak kita. Kita nak tegur. Kita nak tegur satu benda yang wajar di tegur. Kita tak sukalah kita duduk dalam sebuah negara yang menghalalkan arak, Misalnya. Kita tegur benda tu, Tapi jangan lebih-lebih. Kita habang kata Arab. Arab ni Arab. Sumber pendapatan daripada Arab tak boleh digunakan untuk apa tujuan sekalipun. Bahkan sebagai sebuah negara yang mengaku sebuah negara Islam tidak boleh ada kelang Arab. Kita kata macam itu. Cukuplah tuan-tuan. Tu. Orang fahamlah orang paham dah setakat tu kita kata orang dengar orang paham dah memang betul apa yang kita kata berteratkan Quran dan hadis Nabi lepas tu kita pergi randuk sikit lagi kita randuk kita kata, nak arah macam mana Depa pun duduk langkah harap jadi tak apa cantik balik. pasal apa? pasal kita pun tak pernah tengok dengan mata kita yang kata dia duduk langkah harap kalau betul sekalipun Allah dengan dia yang menyelesaikan benda tu jadi kita temo rambang, dalam keadaan kita tak tahu siapa itu satu benda yang menyalahi adab. ini agama tuan-tuan. Karena kadang-kadang agama dia punya kupasan dia, ada orang boleh dengang, ada orang dia tak boleh dengang. Tapi itulah kupasan agama. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul kita tunduk kepada agama, kita bercakap yang agama. Agama dia kata qulil haqq walau kana murra. Cakap benar walaupun kebenaran ini pahit. Tapi dalam nak bercakap benar itu jaga adabnya jaga adab dia jangan sampai kita melanggar adab kerana langgar adab jadi salah ke kita pun nah, jadi ini benda-benda yang mesti kita faham dan bab ni tuan-tuan boleh baca dengan detail di dalam banyak kitab yang mengupaskan tentang ribah ini dalam tafsir kepada surah Al-Humazah pun ada bincang tentang benda ni neraka wil bagi orang-orang yang mengamalkan benda-benda yang macam ni baca huraian dia macam mana Supaya kita, apabila kita buat satu-satu benda, kita di atas landasan agama. Dan kita tidak mendedahkan diri kita kepada bahaya dimurkai Allah SWT. Dalam Quran, Allah laknat orang-orang yang buat benda-benda yang salah ni. La'anallahu akil al riba Misalnya, ayat Quran. Dia kata Allah melaknat orang-orang yang makan riba Itu kasar tu bunyi tu. Allah melaknat orang yang makan riba Umumlah, siapa juga yang makan riba. Sama ada dia orang Islam ataupun orang yang menunjukkan minat kepada Islam tapi terlibat dengan riba. Sama, kenalaknak. Sama aja. Siapa pun menerima ayat yang sama dan hadis Nabi yang sama. Dan benda tu menegur orang yang buat benda-benda yang macam tu tak kira dia siapa. Ini Islam. Jadi Islam berdiri di atas kebenaran. Kebenaran mesti ditelan walaupun bahasa baik. Jadi ini tuan-tuan, tolong. Kita jaga diri kita, jangan sampai diri kita cedera kerana kita nak buat benda baik. Kita nak buat benda baik, tiba-tiba benda baik hak kita buat itu mencederakan kita. Kerana kita tersalah adat. Nah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terlibat dengan benda-benda macam ini. Dia kata, saya melalui sebuah kampung X. Ada kampung X? Kampung Dio ada dekat ini. Saya terbaca sepotong ayat yang ditulis hidup kami bertuah keranamu kami bersandarkan harapan hanya padamu saya rasa ayat-ayat ini bahaya kepada akidah soalan bagaimanakah akidah sekiranya mereka merasakan hidup mereka dijamin oleh manusia ha? hidup kami bertuah keranamu keranamu ni kerana manusia lah kot ha? kami bersandar harapan hanya kepadamu, kami harapkan orang yang alah segala-galanya bagi kami kalau baik hang baik kami macam tu. Tak bolehlah. Tak bolehlah. Kita bersandar segala-galanya hanya kepada Allah. Kita tak boleh sandar ke manusia sebab manusia ni dia tak betul selama-lama kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mahsul. Lain daripada nabi manusia. La yakhlu min al-khata' wal nisyyan. Dia tak sunyi daripada kadang-kadang tersilap, kadang-kadang terlupa. Jadi kita nak letak terus 100% bagi kat dia tanpa reserve tak boleh. Kita kena ada reserve dengan manusia ni. Selagi mana dia betul, kita ikut dia. Dia tak betul, kita tak boleh ikut dia. Sayidina Abu Bakar r.a. apabila dia ambil alih khalifah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kata apa? Kalau sekiranya aku taat, maka taatlah kepada aku. Kalau sekiranya aku buat tak betul, faqawimuni, maka betul perbetulkan itu manusia Abu Bakar itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan bandingan lah dengan siapa pun juga yang ada hari ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berlapik satu orang manusia yang Nabi SAW kata kalau amal dia diletak pada sebelah penimbang Amal seluruh penduduk dunia letak di sebelah yang satu lagi. Nabi kata berat amalan Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq. Cukup hebat. Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq yang cukup hebat ni. Apa dia kata? Dia kata kalau aku betul masa aku memerintah negeri ni. Sokong aku. Tapi kalau aku tak betul, tak betul aku. Taat kepada aku selagi mana aku taat Allah dan Rasul. Dan tidak ada ketaatan kepada aku Apabila aku dilihat Menyalahi Allah dan Rasul Jadi Benda-benda ini, ni kita baca Kita ambil faham dengan faham ilmu Oh dia menyentuh lebih Cukup menyentuh Jadi kita kena ambil ingatlah Yang betul ialah Quran dan hadis Nabi Yang tu aja Yang betul ialah Allah dan Rasul Yang tu aja Lain daripada tu Kemungkinan ada buat silat sama ada sengaja, tidak sengaja, kemungkinan ada buat silam. Ketaatan kepada manusia adalah ketaatan yang bersyarat. Selagi mana dia taat Allah dan Rasul, maka selagi itu kita wajib taat kepada dia. Tapi apabila dia dia hilang ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia menentang Allah dan Rasul, dia menghina Allah dan Rasul, tidak ada ketaatan kita bagi dia. Benar ni jelas? Dan siapa pun tak boleh nak rongkah, nak rongkah, nak pergi ubah benda ni tak boleh. Kerana ini benda diputuskan di dalam nasi yang kata'i. Di dalam Quran dan di dalam hadis nanti. Macam tu ayat tuan-tuan. Jadi kita orang Islam tuan-tuan. Satu hari kita mati. Satu hari kita menghadap Allah. Tak siapa boleh selamat kita daripada azab Allah. Melainkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan nak bagi rahmat belah kasihan dia dekat kita, kita selamat. Tapi kalau Tuhan malah dekat kita, Tuhan murka dekat kita, kita tak boleh lepas daripada kena azah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah boleh halal kita. Allah sentiasa letak kita diadakan jalan kebenaran. Dan sentiasa kita ni masuk dalam golongan orang yang mendapat raza Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah dan tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan pasulah kafarah dan suratul as. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala An sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdayi wa fi ni'amahu wa yukaafi'u malzidah Ya Rabbana laka alhamdukama yamlazhi bijelali wajhikal karemi wa azim sultani رضينا بالله رباه وبالإسلام دينه وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا سراطك المستقيم اللهم أرنا الحقاهاكم وارزقنا اتباعه